L'Ajuntament de Tiana està reformulant el servei de neteja de la vila per tal que amb els mateixos recursos siguin més eficients. Amb la finalització de la tardor s'ha posat punt i final el projecte pilot d'un sistema de neteja amb aigua que es podria estendre a tots els barris del municipi. I és que davant la preocupació per l'estat i la millora de la neteja dels carrers de la vila, s'ha posat a prova una màquina escombradora que està permetent dibuixar un nou disseny del sistema de neteja viària encarat a millorar-ne la qualitat. El disseny d'aquestes proves pilots s'ha programat precisament en la temporada de tardor i s'ha posat especial atenció als carrers on es troba una elevada presència de fulles. Les proves han finalitzat amb una valoració molt positiva per part del regidor d'Espai Públic, Héctor González. El servei fins ara funcionava d'una manera no massa eficient. És a dir, trobàvem rebondàncies, trobàvem repeticions de zones, trobàvem parts de la vida que no es visitaven amb una regularitat, creiem que això estigui necessària. Per tant, hem procedit a fer un replantejament total i absolut de tot el sistema, del mapa, per mirar de buscar la màxima, la màxima eficiència. Hem volgut millorar-ho, evidentment, amb els mateixos mitjans, però això encara anirà millor, eh? anirà més. El nou sistema de neteja consisteix en utilització d'aigua a pressió amb un component afegit que li dona bona olor. D'altra banda, en la mateixa línia de manteniment de l'espai públic, al llarg de les últimes setmanes, dues colles dels plans d'ocupació de l'àrea metropolitana de Barcelona han dut a terme a tasques de desbrossar, tala i rafaldat de pins dels espais del voltant del nucli urbà, dels solars i de les rieres del nostre municipi. Les principals intervencions d'aquest grup s'han concentrat a la riera de Tiana, al solar de Canorella, la riera d'en a l'alçada de del carrer Verge del Pilar i davant de l'escola Bressol Municipal el més petit de tots. Héctor González ha destacat els resultats aconseguits en aquest últim solar. Ha sigut una intervenció espectacular amb totes les canyes estaven s'estaven pràcticament ja una finca propera i s'ha procedit a fer una neteja espectacular que ha quedat molt net amb una visual molt, molt maca de vergera i pel que hem pogut copsar de l'opinió de veïns, usuaris i per resumir dels cobrats sold, doncs el resultat ha sigut totalment insatisfactori. Des de la regidoria s'ha valorat molt positivament la tasca de les dues brigades de sis persones a través dels plans d'ocupació i no es descarta tornar a requerir les seves actuacions. Ràdio Tiana, serveis informatius.